Штормовий фронт. Глава друга. Посилання на оригінал можна знайти в описі під відео. Коли я підійшов, Керрін Мерфі вже чекала біля Медісона. Керрін і я – просто етюд контрастів. Я високий і худорлявий, вона низька і пухкенька. В мене темне волосся й карі очі, а вона білява, блакитно ока Ширлі Темпл. Якщо моє обличчя худе й кутасте, з яструбиним носом і гострим підборіддям, то її кругле, гладеньке, обрамлене милим носиком, який зазвичай буває у чорлідерш. Було прохолодно і вітряно, як зазвичай у березні, тож вона вдягла довге пальто, що прикрило брючний костюм. Мерфі ніколи не носила суконь, хоча я підозрював, що в неї м'язисті гарні гімнастичні ноги. Вона не була стрункою, але й гладкою також. Просто створена для своєї роботи, і на підтвердження цього у своєму офісі мала пару трофеїв по турнірам з айкідо. Її волосся було підстрижене до плечей і, скажено билося на весняному вітрі. Вона не носила сережок, а макіяж був натуральним настільки, що важко було визначити, чи є він на ній взагалі. Коротше, вона підтягнута, приваблива жінка років тридцяти, хоча більше нагадувала улюблену тітоньку або веселу мамцю, ніж впертого детектива з відділу вбивств. — У тебе немає інших курток, Дрезден? — запитала вона, коли я наблизився. Перед будівлею стояло кілька машин поліції, які явно порушували всі правила паркування. Вона подивилася мені в очі з півсекунди, а потім швидко підійшла. Треба віддати їй належне. Вона протрималась довше, ніж більшість людей. Взагалі, це не дуже небезпечно, якщо ви не дивитесь в очі протягом кількох секунд. І я звик, що всі, хто знає про те, що я чарівник, намагаються не дивитися мені в обличчя. Я подивився на свою чорну брезентову куртку з водонепроникною підкладкою та достатньо довгими для моїх рук рукавами. А що з нею не так? Їй місце на зйомках фільму про пошуки Ельдорадо. «І?» Вона фиркнула. Неделікатний звук для такої маленької жінки і повернулась на підборах, щоб піти до вхідних дверей готелю. Я наздогнав її і пішов трохи попереду. Вона пришвидшила крок. «Я теж?» Ми йшли крок в крок до дверей, дедалі швидше. Мої ноги довші, тож я потрапив туди першим. Відчинив для неї двері галантним жестом запросив увійти. Це наш старий прикол. І, можливо, такі цінності застарілі, але я все ж належу до старої школи і вважаю, що чоловіки повинні ставитися до жінок інакше, аніж як до нижчих і слабших грудастих чоловіків. І спробуйте засудити мене, якщо такі думки роблять з мене поганця. Мені подобається поводитися з жінкою як з леді відкривати двері, оплачувати спільні обіди, дарувати квіти, ну, все таке. І це до біса дратує Мерфі, якій довелося битися, дертися та змагатися з найпихатішими чоловіками Чикаго, щоб досягти свого рівня. Вона не любить брати подарунки від чоловіків. Керрін зіркнула на мене, поки я стояв, тримаючи відчинені двері. Але в цьому яскравому погляді промайнуло щось майже заспокійливе, розслаблене. Вона дивно втішилася нашим ритуалом, який зазвичай лише дратував її. Ого! Наскільки ж все погано на сьомому поверсі? Ми підіймались ліфтом в повній тиші. Декілька разів ми працювали разом і вже знали одне одного досить добре, тому мовчання не було неприємним. У мене є якесь добре відчуття Мерфі, інстинктивне розуміння її настроїв і моделей мислення. Таке розвивається щоразу, коли перебуваєш з кимось протягом якогось часу. Чи це природний талант, чи надприродний, я не знаю. Інстинкти підказували, що Мерфі напружена, натягнута, як струна піаніно. Цього не вгадувалось по обличчю, але щось було таке у її плечах і шиї, скутості спини, що наштовхнуло мене на такі думки. А можливо, я просто проєктував на неї свою власну втому. Тіснота ліфта змушувала трохи нервувати. Я облизнув губи і оглянув кабіну. Моя тінь і тінь Мерфі падали на підлогу і виглядало це так, ніби вони там розпласталися. «Було щось у цьому, що мене непокоїло. Маленький, набридливий інстинкт, який я відкинув як звичайне нервування. Спокійно, Гаррі!» Вона різко видихнула, коли ліфт уповільнився, а потім вдихнула, перш ніж двері встигли відчинитися, ніби збиралася втримувати дихання весь час перебування на поверсі і видихнути лише тоді, коли повернеться в ліфт. Кров пахне особливим чином. Липким, майже металевим запахом, і повітря наповнилося ним, коли двері ліфта відчинилися. Мій шлунок трохи здригнувся, але я мужньо ковтнув і пішов слідом за Мерфі з ліфта коридором повз пару копів у формі, які впізнали мене й помахали рукою, не попросивши показати маленьку ламіновану картку, яку мені дали міські органи. Щоправда, навіть у такому великому міському департаменті, як Чекаська поліція, вони не викликали натовп консультантів. Я, здається, записаний у документах як консультант екстрасенс. Але все ж непрофесійність хлопців у синьому. Мерфі увійшла поперед мене в кімнату. Запах крові посилювався, але за дверима номер один не було нічого страшного. Зовнішня кімната люкса була схожа на якусь вітальню, виконану у насичених червоних і золотих тонах, ніби декорації зі старого фільму 30-х років. Виглядало багато, але все ж таки фальшиво. Темна, насичена шкіра вкривала стільці, а мої ноги потонули в товстому іржавому ворсі килима. Оксамитові велюрові фіранки були прикриті, і, хоч усе горіло, Приміщення все одно здавалося занадто темним, занадто чуттєвим при таких текстурах і кольорах. Не схоже на кімнату, де можна просто почитати книжку. Праворуч від мене чулись голоси. Зачекай тут хвильку. Сказала Мерфі, пройшла крізь двері праворуч від входу і потрапила туди, що здавалось спальнею номеру. Я блукав по спальні, майже закривши очі і роздивлявся речі. Шкіряний диван, два шкіряних крісла, стереосистема та телевізор в чорному глянцевому розважальному центрі. Пляшка шампанського, що нині нагрівалася у відерці з водою, що недавно була льодом, і два порожні келихи поруч. На підлозі лежала червона пелюстка троянди, яка зливалася з килимом. Трохи осторонь, під одним з шкіряних крісел, лежав шматочок атласної тканини. Я пригнувся і підняв її однією рукою, обережно, щоб нічого іншого не торкнутися. Там лежала пара чорних атласних трусиків, крихітний трикутник із мереживом. Одна лямка розірвана, наче стрінги не знімали, а зривали. Дивно. Стереосистема була сучасною, хоча й недорогою. Я дістав із кишені олівець і натиснув гумкою кнопку. Ніжна, чуттєва музика наповнила кімнату. Низький бас, трайвовий барабанний бій, безмовний вокал та важке дихання жінки як фон. Музика звучала ще кілька секунд, а потім почала програвати частину довжиною близько двох секунд, повторюючи її знову і знову. Я скривився. Мій вплив на техніку якось пов'язаний із чарівництвом та працею з магічними силами – Чим делікатнішою та сучаснішою є техніка, тим більша ймовірність того, що з нею щось піде не так, якщо я підійду до неї досить близько. Вбиваю ксерокс з 50 кроків. Любовний комплект. Пролунав чоловічий голос, перетворюючи слово «любовний» на лубонний. Що ви про це думаєте, пане Чородій? Привіт, детективи Кармайкл. Сказав я, не обертаючись. Досить легкий носовий голос Кармайкла мав особливий говір. Він був напарником Мерфі та місцевим скептиком, переконаним, що є ніхто інший, як мерзотник, що витягує з міста частину важкозароблених грошей. «Ти лишив трусики, щоб взяти додому, чи просто їх не помітив?» Я обернувся і подивився на нього. Низького зросту, повний і лисий, з налитими кров'ю очима і слабким підборіддям. М'ятий піджак і плями від їжі на кроватці приховували гострий як бритва інтелект. Він був кмітливим поліцейським і абсолютно безжальним у вистежуванні вбивць. Він підійшов до стільця і подивився вниз. «Непогано, Шерлок, але це лише прелюдія. Зачекай, і ти побачиш головну виставу. Я прихопив для тебе відро». Він обернувся і вирубив несправний програвач ударом гумки власного олівця. Я вирячив очі, щоб дати йому зрозуміти, наскільки я тут наляканий, а потім пройшов повз нього у спальню. І пошкодував. Я подивився, механічно відзначив деталі, і тихенько зачинив двері до тієї частини розуму, яка почала волати, коли я увійшов у кімнату. Вони, мабуть... Померли напередодні ввечері. Проявилось трупне задубіння. Вони лежали в ліжку. Вона сиділа верхи на ньому, тіло відхилилося назад. Спина була вигнута, як у танцівниці, а вигини її грудей створювали чудовий контур. Худорлявий і міцний чоловік лежав під нею, простягнувши руки і схопивши атласні простирадла, зібравши їх у кулаки. Якби це була еротична фотографія, вона була б вражаючою. За винятком того, що в обох закоханих грудні клітини у верхній лівій частині тулуба вирвало назовні, крізь шкіру. Ребра стирчали, наче обломані ножі. Артеріальна кров разом із м'якоттю і здраглистою масою м'яса, яка, мабуть, залишилася від їхніх сердець, вкривала не тільки тіла, а навіть дзеркала на стелі. Стоячи над ними, я міг бачити верхню частину тіла. Я помітив тепер сірувату ліву легеню та краї ребер, вочевидь, виламані зсередини назовні якоюсь силою. Це однозначно зменшувало еротичний потенціал. Ліжко стояло посередині кімнати, надаючи їй тонкого акценту. Спальня повторювала декор вітальні. Багато червоного, багато плюшових тканин, Трохи занадто, якщо не дивитися при світлі свічок. На стіні, до речі, стояли свічки в підставках, догорілі й погаслі. Я підійшов ближче і обійшов ліжко. Маленька, кричуща частина мого мозку, надійно замкнена за дверима самоконтролю та суворого навчання, продовжувала волати. Я намагався це ігнорувати. Справді! Але якби я поспішно не вийшов з кімнати то заплакав би, як маленька дівчинка. Тому я швидко вивчив деталі. Жінка років двадцяти у крутій формі, принаймні схоже на те. Про труп важко щось сказати. Каштанове волосся підстрижене в стилі паш і, здається, пофарбоване. Очі напіввідкриті. Я не міг точно вгадати колір. Якийсь темний. Болотняво-зелений? Чоловікові було, ймовірно, років сорок. І він мав таку фізичну форму, як після тренування тривалістю в життя. Атласне простирадло наполовину приховало татуювання на правому біцепсі – крилатий кінжал. На кісточках пальців – глибокі рани, а внизу живота – жахливий, вузький, зморщений шрам, який, як я припустив, отриманий від ножового поранення. Навколо був розкиданий одяг. Смокінг для нього – Маленька чорна сукня та пара балеток для неї. Пара сумок, нерозкритих і акуратно відкладених, мабуть, швейцаром. Я підвів очі, а Кармайкл і Мерфі мовчки спостерігали. Я лиш знизав плечима. Ну, не втрималась Мерфі. Ми тут маємо справу з магією, чи ні? Або так, або це був реально нереальний секс. Відповів я. Кармайкл фиркнув. Я теж трохи засміявся. І це все, що було треба в волаючій частині мого мозку, щоб з грюком відчинити двері, за якими я її закрив. Шлунок збунтувався і здійнявся. Я вискочив із кімнати. Кармайкл, вірний своєму слову, поставив відро із нержавіючої сталі поза кімнатою, і я впав на коліна. Знадобилося лише кілька секунд, щоб знову взяти себе під контроль, але я не хотів повертатися в ту кімнату. Мені більше не потрібно було дивитися. Не хотілося бачити двох мерців з руками і ногами, як у мене, але чиї серця буквально вирвало з грудей. Хтось використав для цього магію. Він використував магію, щоб завдати шкоди іншим, порушуючи перший закон. Білу Раду схопив би колективний апоплексичний удар. Це не вчинок злого духа чи зловмисної сутності. Не напад однієї з багатьох створін небувалії, як-от вампірів чи тролів. Це був заздалегідь обдуманий, навмисний вчинок Чаклуна. Людини, яка народилася здатною підключитися до фундаментальних енергій творіння та самого життя. І це було гірше за вбивство. Спотворене, жалюгідне збочення, наче хтось забив іншу людину до смерті картиною Ботічеллі, перетворивши щось прекрасне на акт знущання. Якщо ви ніколи не торкалися чарівництва, то таке важко пояснити. Магія створюється життям, а найбільше свідомістю, розумом, емоціями людини. Покінчити з життям тією самою магією, що народилася з нього – було огидно, як-от кровозмішання. Я знову сів, і важко вдихнув, тремтячи і відчуваючи смак жовчі в роті. Мерфі разом із Кармайклом повернулися з кімнати. «Гаразд, Гаррі», – сказала Мерфі. «Давай працювати. Що там відбулося?» Перш ніж відповісти, я трохи зібрався з думками. «Вони зайшли». Принесли трохи шампанського, танцювали деякий час, розмовляли біля стереосистеми. Потім пішли у спальню. Пробули там менше години. Це трапилося, коли вони досягли найвищої точки. «Менше години?» – сказав Кармайкл. «Як ти до Петров?» Диск з музикою грав десь годину десять. «Беремо кілька хвилин на танці, випавку, а потім час в кімнаті». «Диск крутився, коли їх знайшли?» «Ні», – сказала Мерфі. «Тоді він не був налаштований на повтор. Я вважаю, що вони хотіли музики, просто щоб все було ідеально, враховуючи кімнату і все таке». Кармайкл кисно буркнув. «Нічого, про що ми ще не думали», – сказав він Мерфі. «Краще б йому зробити більше, ніж це». Мерфі кинула на Кармайкла погляд, який казав замовкни, а потім тихо сказала: Мені потрібно більше Гаррі. Я провів рукою по волосю. Існує лише два способи таке зробити: перший закляття це найбільш пряма, видовищна та гучна форма вираженої магії або чаклунства, вибухи, пожежі тощо. «Але я сумніваюся, що це справді закляття». «Чому?» – запитала Мерфі. «Я чув, як її олівець нашкрябував щось на блокноті, який вона завжди носила з собою». «Тому що треба бачити або торкатися того місця, куди треба кинути закляття?» – відповів я. «Тільки пряма видимість. Вбивці потрібно було бути у кімнаті разом із ними». Також важко приховати судово-медичні докази в такій справі. І достатньо вправний чаклун, щоб виконати таке закляття, радше б використав пістолет. Так простіше. «Інші варіанти?» – спитала Мерфі. «Та сказав я. Дістане зверху і знизу. «Робиться так, щоб щось відбулося в малому масштабі», «А потім додається енергія, щоб таке ж сталося у великому!» Кармайкл фиркнув. «Що за нісенітниця?» Голос Мерфі прозвучав скептично. «І як це працює, Гаррі?» «Можна таке зробити з іншого місця?» «Як і внув. Вбивці лише треба мати щось пов'язане із жертвами. Волосся, нігті, зразки крові. Як лялькавуду. «Точнісінько!» «У волосі жінки свіжа фарба», – сказала Мерфі. «Я знов кивнув. Щойно збирався це сказати. Можливо, якщо ви зможете дізнатися, де вона робила зачіску, знайдете щось. Не знаю. Можеш сказати ще щось корисне?» «Так, вбивця знав жертв. І я думаю, що це жінка». Кармайкл фиркнув. «Я не вірю, що ми повинні сидіти і слухати це». «У дев'яти випадках із десяти вбивця знає жертву!» «Пельку стули, Кармайкле!» – сказала Мерфі. «Чому такі висновки, Гаррі?» «Я встав і потер обличчя руками». «Коротше, як діє магія?» «Щоразу, коли ти щось робиш з нею, це йде зсередини. Ти зосереджуєшся на тому, що намагаєшся зробити, візуалізувати це, вірити, що це спрацює». Просто не можна зробити щось, якщо цього щось немає всередині тебе. Вбивця могла убити їх обох чимось схожим на нещасний випадок, але зробила це так, як зробила. Таким чином, їй довелося бажати їхньої смерті з дуже особистих причин, щоб бути готовою до таких дій. Помста можливо. Можливо, треба шукати коханку або дружину. А ще те, коли вони померли посеред сексу. Це не збіг обставин. Емоції – це своєрідний канал для магії, дорога, якою можна до тебе доїхати. Вбивця обрала час, коли вони разом і були заряджені енергією хтивості. Вона взяла їх речі, щоб використати як основу, і спланувала це заздалегідь. Такого ти не зробиш з незнайомцями. От гівно!» – сказав Кармайкл, але цього разу це було радше розсіяне прокляття, ніж щось на мою адресу. Мерфі на мене зиркнула. Ти постійно використовував жіночий рід. Чого в біса ти підозрюєш жінку? Я вказав на кімнату. Тому що ти просто не можеш зробити щось таке без великої кількості ненависті, відповів я. У жінок краще виходить ненавидіти, ніж у чоловіків. Вони можуть краще зосередитися на цьому та краще це відпустити. Чорт, відьми тупозлійші зачаклунів. Щось подібне мені здається певною жіночою помстою. Але і чоловік міг все це зробити? спитала Мерфі. Ну, протягнув я. Боже, ти шовіністична свиня, Дрезден. Таке що, могла зробити лише жінка? «Ну, ні, я так не думаю». «Ти так не думаєш?» протягнув Кармайкл. «Дивний ти експерт!» Я сердито глянув на обох. «Я ще не розбирався в деталях того, що такого потрібно зробити, щоб змусити чиєсь серце вибухнути, Мерф. Як тільки буде нагода, я обов'язково тобі повідомлю. І коли ти зможеш мені щось сказати?» Запитала Мерфі. «Не знаю!» Я підняв руку, випереджаючи її наступну репліку. «Я не можу сказати точний час, коли працюю з такими речами. Мерф, це неможливо зробити. Я навіть не знаю, чи зможу взагалі це зробити, вже не кажучи, скільки це займе часу». «П'ятдесят баксів на годину! Стільки це займе часу!» Прогарчав Кармайкл. Мерфі глянула на нього і не зовсім своїм бурчанням погодилась з ним. Я ризикнув зробити кілька довгих вдихів, заспокоючись, і нарешті озирнувся. «Добре», – запитав я їх, – «хто вони? Жертви?» «Тобі це знати не потрібно!» – різко сказав Кармайкл. «Рон», – сказала Мерфі, – «мені потрібна кава». Кармайкл обернувся до неї. Він був невисокий, але майже нависав над Мерфі. "Мерф, серйозно? Цей хлопак тебе розводить. Ти справді думаєш, що він зможе сказати тобі щось варте уваги чи що?" Мерфі дивилась на спітніле обличчя напарника з очима на мистинках, з таким холодом, який зміг би сховати під землю деяких атлетів. "Без вершків два цукру. До біса", сказав Кармайкл. Він кинув на мене холодний погляд, але не подивившись мені в очі, а потім сховав руки в кишені штанів і вийшов із кімнати. Мерфі мовчки пішла до дверей та зачинила за ним. Вітальня відразу стала темнішою, тіснішою, з недоброю посмішкою колишньої шикарної близькості, що ніби танцювала у запаху крові та спогадах про два тіла в сусідній кімнаті. Жінку звали Дженніфер Стентон. Вона працювала в Оксамитовій кімнаті. Я присвиснув. Оксамитова кімната це доволі дорога ескорт служба, якою керувала жінка на ім'я Б'янка. Вона утримувала колектив гарних, чарівних і дотепних жінок, потураючи їми найбагатшим людям у місті за сотні доларів на годину. Б'янка створила таку жіночу компанію, яку більшість чоловіків бачать лише на телебаченні та в кіно. Я також знав, що вона – вампір із значним впливом у небувалії. У Б'янки була сила з великої літери «С». Раніше я намагався пояснити Мерфі про небувалію, і вона цього не дуже розуміла, але здогадувалася, що Б'янка – вампірка, яка іноді свариться за територію. Ми обидва знали, що якщо одна з дівчат Б'янки була замішана, то вампірка теж не стоїть осторонь. Мерфі перейшла одразу до справи. Це частина однієї з територіальних суперечок Б'янки? Ні, сказав я, якщо вона не ворогує з людиною чаклуном, Вампір, ба навіть вампір-чарівник, не зміг би зробити щось подібне за межами небувалії. А вона може ворогувати з людиною чаклуном? Спиталась Мерфі. «Може, але це на неї не схоже. Вона не така дурна. Чого я не сказав Мерфі, так це те, що Біла Рада подбала про те, щоб вампіри, які загравали до смертних чаклунів, ніколи не доживали до того, щоб цим похвалитися. Я вже не говорю про звичайних людей і Білу Раду. Таке просто не робиться. Крім того, – сказав я. Якби вбивці треба було дістати б'янку, вдаривши по її дівчатам, то було б краще вбити дівчину, а клієнта залишити здоровим та дозволити йому поширювати чутки та поплюжити бізнес. «Ага», – мугикнула Мерфі. Її це не переконало, але вона взяла думку на олівець. «А що це за чоловік?» – запитав я. Мерфі на мить подивилась на мене, а потім тихо промовила. Том я кліпнув на неї, щоб дати зрозуміти, що цією фразою вона не відкрила для мене таємницю віків. «Хто?» «Томмі Том», – -том", сказала вона. «Тілоохоронець Джонні Марконе». А ось тепер це мало сенс. Джентльмен Джонні Марконе був бандитом, який опинився на вершині гори після того, як сім'я Варгасі знищила себе у внутрішніх чварах. Департамент поліції сприймав Маркони як деякий сорт благословення після років нещадної боротьби та кривавих перепалок з Варгасі. Джентльмен Джонні не терпів надмірностей у організації і йому не подобалися туристи, які працюють в місті. Крадіїв, вбивць, грабіжників банків і торговців наркотиками, які не були частиною його організації, чомусь завжди викривали й саджали, або вони просто зникали без вісти, і про них більше ніхто нічого не чув. Марко не мав цивілізуючий вплив на злочинність, і там, де він працював, це відбувалося більш масштабно, аніж раніше. Будучи надзвичайно спритним бізнесменом, він працював з цілою групою юристів, які тримали його достатньо далеко від закону за барикадою показань, паперів і магнітофонних записів. Копи ніколи цього не казали, але іноді здавалося, що вони не бажають переслідувати його. Марко не був кращим за альтернативу – анархію в злочинному світі. «Я пам'ятаю чутки, що в нього був силовик», – сказав я. «Я думав, що він більше не працює». Марфі знизала плечима. «А тепер ти в цьому впевнений?» «То що будеш робити далі?» «Мабуть, посаджу заграти всіх дворецьких». Зрозуміло, що поговорю з Б'янкою та Маркони. Але вже можу переповісти тобі їх відповідь. Вона закрила блокнот і роздратовано похитала головою. Я спостерігав за нею хвилину. Вона виглядала втомленою. Я їй так і сказав. Так, я задовбалася. Відповіла вона. Задовбалася від того, що на мене дивляться, як на божевільну. Навіть Кармайкл. Перевірений напарник вважає, що я занадто вже пірнула у все це. «Решта копів теж так думають?» – запитав я. «Більшість з них просто кривляться і крутять вказівним пальцем біля скроні, коли думають, що я не дивлюся. І архівують мої звіти, навіть не читаючи. Решта ті, хто зіткнувся з чимось моторошним, налякані до всрачки. Вони не хочуть вірити в те, чого не бачили в Галілео, коли були дітьми». «А ти що?» я? Мерфі посміхнулася, викрививши губи яскравим, притаманним лише жінкам виразом, через що вона здавалася надто гарною для своєї жорстокості. Світ розлазиться по швах Гаррі, мені здається, що люди вкрай пихаті, вірять, що ми навчилися всьому, що потрібно знати, приблизно за минуле століття. Якого біса? Якщо ніхто не хоче вірити у чаклунів, ельфів і все таке, то це все одно що заплющити очі і викинути на смітник все своє раціональне існування. Я думаю, що ми тільки зараз починаємо бачити речі, які оточують нас в пітьмі. Хоча це говорить мій внутрішній цинік. «А мені хотілося, щоб усі думали так, як ти», – сказав я. «Це б зменшило кількість дурнуватих дзвінків в мій офіс». Вона продовжила шалено посміхатися. А тепер... Уяви собі світ, де на кожній радіостанції лунає Абба». Ми розсміялися. «Боже, ця кімната конче потребувала сміху». «Ага, в Гаррі, сказала Мерфі, усміхаючись. «Але я бачив, як шестерні обертаються в її голові». «Так?» «Те, що ти казав про можливість зрозуміти, як вбивця зробив це. Про те, що ти не впевнений, що таке можна зробити». «Так?» «Я знаю, що це все фігня». «Чому ти збрехав?» «Я напружився. Боже, вона реально кмітлива. А можливо, я просто не дуже гарний брехун». «Дивись, Мерф», – сказав я, – «є деякі речі, які просто от зась робити». «Мені іноді теж не дуже хочеться лізти в голову злодію, за яким я женусь. Але я роблю те, що потрібно задля завершення роботи. Я розумію, що ти маєш на увазі, Гаррі». Ні. Коротко сказав я. «Не розумієш!» І вона цього ніколи не зрозуміє. Вона не знала ні про моє минуле, ні про Білу Раду, ні про дамоклів меч, що висить над моєю головою. В повсякденні я також залюбки вдаю, що нічого не розумію і нічого про це не знаю. Раді? Зараз потрібен був лише привід. Просто привід, щоб визнати мене винним у порушенні одного із семи законів магії, і цей меч впаде. Якщо я почну складати закляття для вбивства, а вони про це дізнаються, то і отримають те, що потрібно. Мерф, сказав я, yeah. я не можу спробувати розгадати це закляття. Я не можу зібрати все потрібне для цього, ти просто не розумієш. Вона зиркнула на мене, не дивлячись в очі. Я ніколи не зустрічав нікого, хто міг би це зробити. О, розумію. Розумію, що на волі вбивця, якого я не можу зупинити та зловити на місці злочину. Розумію, що ти знаєш щось корисне або можеш принаймні дізнатися. І я розумію, що якщо ти зараз мені відмовиш, я візьму твою картку з відділу консультацій і викину на смітник. Сучий син! Мої консультації для відділу сплатили багато рахунків. Гаразд, більшість рахунків. Тож, гадаю, її можна зрозуміти. Якби я діяв у темряві, як вона, теж нервував би до біса. Мерфі нічого не знала про закляття, ритуали чи талісмани, але вона знала багатсько про людську ненависть і насильство. Я ж не буду займатися чорною магією всерйоз, сказав я собі. «Просто з'ясую, як це було зроблено. Різниця велика. Я допомагаю поліції в розслідуванні, не більше того. Може, Біла Рада це зрозуміє?» «Ага, звісно. А ще днями я піду в художній музей і почну цінувати сучасне мистецтво». Через секунду Мерфіна садила мене на гачок. Вона на секунду сміливо подивилася на мене, прямо в очі, а потім відвернулася. Її обличчя було втомленим, чесним і гордим. Мені потрібно все, що можна дізнатися, Гаррі. Будь ласка, ну от, класична пані з неприємностями. Для однієї з розкутих професійних жінок вона на диво точно знала, як смикати мої старомодні шворки. Я сціпив зуби. Добре, сказав я. Добре, я почну сьогодні ввечері. «Так, хлопче, Біла Рада таке зацінить!» Треба переконатися, що вони про це не дізнаються. Мерфі кивнула і видихнула, не дивлячись на мене. «Ходімо звідси!» І пішла до дверей. Я не намагався її випередити. Коли ми вийшли, поліцейські в уніформі все ще вештались по головній залі. Кармайкла ніде не було видно. Хлопці з криміналістики нетерпляче чекали, коли ми вже вийдемо. Потім вони зібрали свої поліетиленові пакети, пінцети, лампи та інші речі і пройшли повз нас у кімнату. Мерфі вкладувала лівою рукою розпатлене волосся, поки ми чекали, коли старовинний ліфт підніметься на сьомий поверх. На ній був золотий годинник, який дещо мені нагадав. «Ох, чорт!» – пробурмотів я. «Котра година?» – вона подивилась. «Друга двадцять п'ять, а що?» Я видихнув прокльон і повернувся до сходів. Я спізнююсь назустріч. І буквально полетів по сходах. Зрештою, я багато бігав по них, і після короткої пробіжки потрапив у фоє. Мені вдалося ухилитися від швейцара, який заходив через передні двері з повним багажем, і я різко вилетів на тротуар. У мене довгі ноги, які роблять широкі кроки. Я біг на зустріч вітру, а моя чорна куртка тремтіла десь позаду. До мого офісу на 14-й вулиці було кілька кварталів, і пройшовши половину з них, я сповільнив крок. Не хотілося приходити на зустріч із Монікою зниклий чоловік із розвіяним від вітру волоссям і обличчям, вкритим потом. В тому, що я не в формі, а тому і задихався, можна звинуватити зимній сезон. Дихання привертало до себе достатньо уваги, і я не побачив темно-синій кадилак, аж доки він не зупинився біля мене. З нього на тротуар переді мною вийшов необийкий кремезний чоловік. У нього було яскраво руде волосся і товста шия. Його обличчя виглядало так, ніби хтось його розбив кілька разів дошкою, коли він був немовлям, за винятком стерчащих брів. У нього були вузькі, маленькі, блакитні очі, які звужились, коли я підійшов. Я зупинився, відступив, потім обернувся. Ще двоє чоловіків, такі ж високі, як і я, значно важчі, сповільнювали темп після пробіжки. Мабуть, після того, як йшли за мною. Вони виглядали роздратованими. Один злегка кульгав, а другий мав свіжу зачіску, яка була прикрашена якимось гелем для вкладання. Я відчував себе ніби в середній школі, оточений хуліганами з футбольної команди. «Чим можу допомогти вам, панове?» Я озирнувся в пошуках поліцейських. Але, схоже, всі вони були в Медісоні. Всі люблять витріщатися. «Сідай в машину!» Сказав той, що стояв переді мною. Один із інших відкрив задні двері. «Я більше люблю ходити пішки. Це добре впливає на серце». «Якщо не сядеш, це погано вплине на твої ноги», – прогорчав чоловік. З салону автомобіля почувся голос. Містере Хендрікс, будь ласка, будьте ввічливішими, «Містер Дрезден, приєднайтеся до мене на хвилинку, будь ласка». «Я сподівався підвести вас до офісу». Але ваш раптовий біг зробив це дещо проблематичним. Можливо, ви дозволите мене ескортувати вас решту шляху? Я нахилився, щоб подивитись на заднє сидіння. Чоловік із гарними і скромними рисами обличчя, одягнений у повсякденну спортивну куртку і джинси Левайс, поглянув на мене з усмішкою. «А ви, вибачте, хто?» – запитав я. Його посмішка стала ширшою, і клянусь, що від цього його очі заблищали. «Мене звуть Джон Марконе. Я хотів би обговорити з вами деякі справи. Мить я дивився на нього, а потім ковзнув поглядом у бік на дуже великого і надто підкачаного містера Хендрікса». Чоловік гарчав собі ніс і нагадував Куджо Стівена Кінга якраз перед тим, як той кинувся на жінку в машині. Мені не хотілося розмовляти з Куджо та двома його друзями. Тож я сів у задню частину машини до джентльмена Джонні Марконе. День обіцяв бути насиченим, а ще я продовжував запізнюватися на зустріч.